Opinberunar bókin, þriðji kapli. Engli safnaðarins í Sardes skaltur rita. Þetta segir sá sem hefur þá sjö andagvöðs, stjördurnar sjö. Ég þekki verkin þín. Þú lifir að nafninu til, en ert samt dauður. Vaknað þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því mart hef ég fundið í fari þínu sem ekki stendst fyrir guði mínum. Minnst þú þess sem þú hefur númið og heyrt og varðveit það og bæt ráðið. Ef þú vakir ekki mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverri stundu ég kem yfir þig. En þú átt fáin nöfni sardes sem ekki hafa sörgað klæði sín og þau munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þau eru makleg. Sá er sigrar skal þá skrýðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bóglífsins. Ég mun kannast við nafn hans frami fyrir föður mínum og englum hans. Hver sem eyra hefur... Hann heyri hvað andin segir söfnuðunum. Engli safnaðurins í Fíladelfíu skaltur íta. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur líkil Davíðs, hann sem líkur upp svo að enginn læsir og læsir svo að enginn líkur upp. Ég þekki verkin þín. Ég hef dýr standa opnar fyrir þér sem engin getur lokað. Þú hefur lítinn mátt en hefur þó varðveitt orð mitt og ekki afneitað mér. Ég skal láta líðaranna af samkundu satans sem segjast vera gýðingar en eru það ekki, koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Af því að þú hefur varðveitt orð mitt um þolgæði, mun ég varðveita þig á þeirri reynslu stund sem á að koma yfir alla heimsbyggðina til að reyna þau sem á jörðinni búa. Ég kem skjótt. Haltu fast því sem þú hefur til þess að engin taki kórónu þína. er sigrar mun ég gera að máttarstólpa í musteri Guðsmiðns og hann skal aldrei framar fara þaðan. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns, hinnar nýju Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafnið mitt hið nýja. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andin segir söpnuðunum. Engli sapnaðarins í laúdíkeu, skaltur íta. Þetta segir hann sem er amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar guðs. Ég þekki verkin þín, þú ert hvorki kaldur nýja heitur. Betur að þú værir annað hvort kaldur eða heitur.